عالف و اكيد عالف و ايارة الوستاد عالف مقاعدة دارة اليام محمد سربالديه بيكوانشبه دارة سانة قائده و لتبسيده قائده قبورة نعادة شرائفه و لا قائده لقائده حكم دي وجنوبين مطلب و مقصد قائده على شكالا يارة الوستاد عالف و ايارة الوستاد كان لك ہمزنا نو علا کذغه یا په همزې سره بدلول شي لکه شرايفو دا په څه نو یارا لروسته په سره بدلل کېږي و دایاتی پاکی سر بسی کنیدی پر اکبر شرکون نبی، مطلقا دایات پاکی سر را نبسیدی و داگی نبقی، یا قبیت بالیزان کے قول، یا وزن ریب شرکی، یا وزن سوری بر وزن حروضی دیگی، وزن سرکی دیگی، وزن سرکی دیگی، وزن سرکی دیگی، چی غروفی استرداد، شف مقابل کراسی، او غروفی جاید جاید و مقابل کراسی، متحارف تو متحارف کراسی، و شاکن د تاکیر کومخاسه دیتا سوزم تا کی ساکشرايت او بوله ده تا چارواحا پایلود او شرايت او بوله ده ده پایلود شیت په مقابله ده فاكره راقم مقابله ده ساکشراغرا عین کی راغرا او جایه ده مالک ځای ده او شرايت او کی همغم گهيده ده ده پایلود کی همغم ده او لام په مقابله ده ساکشراغرا لام راستی په ذائد کومقابله ذائد کي متحرک په مقابله د متحرک کي او شاكير په مقابله د شاكير کي او یو دی و چې صورت دی تر کې تاثیر او 80 څخه ډېر ځله په مقابل د شاكير راشم لکه شرایط په وجود او شرایط د شرای کوتی زوی مرا متحرک کلا مفایدو ته نه ماره دي شه را شرای کوتی درځه کیلی چاکی ده کوم مفایدو او شاکیت په مقابله شاکیت اور مفاہیم کی عیادت ثلاثه مددہ تقسیم دزای جهل کو کناسته، خدای متحرک او د ثخنی حرکت او د ثخنی کناسته. قلوبت عروضی دی، اوسنی عروضی دی په کې تاکیل په مقابله د تاکیل متحرک په مقابله د متحرک، لیکن حرکات کې اوس تا. شرایط او حرکات سره مطابقت ورته مخول و. هغه ورني شوشتی. لیکن هوتای عروضی کې خبر تا. مو تاریخ مقابلته مو تاریخ کې راځي هغه حرکت یو شرطه دا کې او دا څیر څه ده دا داون دی دا شینب مقابله د او ریکه مقابله ده چې د غوفت تع مژومه زي ا د ترانشي شې لره مکسوره دا نو دا څه چې چېرې چې دا څلور ځله په برابرګه هغه په دې کې چې د حرکت او د حرکت د کومې په برابرول اوس خبره ده چې څلته علي راشي اوس څنګه څنګه علي په مپایلو نه مپایلو د مراقبه مپایلو خو څوس او د ترکیبې او د صورت او او مراقبه او د وزنې ورځې څو لسو مانیټه په هرې کوم مقابله حرکت میوشي ولدي لحاظ دې چې اصلي پکتسي اصلي مقابله کې راوي دی کوم مقابله دا شرایط او د مفاهې د سربي مشوره هر بیلګه یکل واقعي شې مستدلک اوځي سوري کې په او دغه بوله خبره چې دا حرف یا په مدار یا په مدار حرف په لغت کې سره بدلو او جوبان مطلقن څه باندې چې دا وی علي او په لکه قوارو دا پادر کې تاوي کو يار الله روستا د لتمفاعيلونه او دا کې درکه زائده ده اصلي نه ده نو له هغه وروسته نو موږ کې خپل تو هغه د قيا سره بدل کړایم پاندته سره بدل کړو چې څه نه اصلی دا خدایا په هره څه پر بدل کرن شي کېږي شرع له او په دا هر پهل تر اس روس ته دا کار راځي علاقه هلي څه مفایده نه او بیا په عمده سره مثال دته میچم چې هغه کوا یلو دپاڅه کوا یلو یا رب له موقابله ده تا کله کو وزم د بوای عوتل یاره رب دا ورست د لته مفاعلونه او مخی د اودا یا او مخی د لته مفاعلونه حرف علت وو و دایا فاعل د لته کې یو شو او که نو خپل هغه باندې یا فل لک مقابلو و ورست د لته مفاعلونه خلاصہ <متلخل> قاعده چې څو قاعده ددا په پایلو ولا قاعده تر قاعده حکم دی او ټول څه په منځ کې کله اثر کینال کیږي چې حرف علت راڅواو یا رسل تعالی راځي دغه په پایلو نه دا هر کینت پرتاب یا بدل ځای ځای یا بدل شي ویل نو یا څرګندې په شیوبه مختلف څه معنا کدارل څه په خارپیلر څه دی او لکه ثوار قوه خپل او چې ها په لخت دی دا کی مثال دغه لکه شره قوه اصلا اپ دا څټه دا لیست مفایلون او په لخت راځي دا سړي او بیا په هغه سره علامه کیږي د مخې دا په لخت کیږي مخې دا لیست مفایلون کیږي او په لخت دا مخکې ته په ا دې څه مپایلو او دا قاعده دا خارجی حقوق ته د دې مقصد ته اړیل دی هر هغه حرف چې واقع شي دغه ما <سؤال> کی پاتې ده نه دی او ساری کوم فایلونه ما ښه حاصل کی او کار واښيله او کته ته دا او کار دا په ګاله <سؤال> پڅو چی کیشه یاره با شرط چې په کومه هر پیدل باندې کوم فایلونه چې ساری کوم فایلونه باندې چیری څورې یو مجد تسر جروز تنجو رو هارب اول تسر جروز جامع هارب ساني تسر جروز بدر امجرد اعلاق دسار اولو تسر جروز بیا نور باكت اخفل حالبان شورا ينفر و شورا ينفر و شورا ينفر و شئي بطر منا کر را شئي بطر دي غيب و کبري عبد نو خاص تر کې دیلو څنګه راهونه کول هر په اول تر ځما هغه ټول سمور راهسي ثاني سم دي چې ور په خپل ور خلاص یو ځل چې پیار ځاکین علامت تثبیت کوو هر د kia آزاد زوال یې ځاکین علامت هغه خلک چې د ریاست ځاکین علامت تثبیت واکې او د تمہره څنګه تثبیت ورته شلي کو نو شلي پر کو نو مری پر کو رب حرف په یو کیسه تیرات دا ول تا کساله مطابق نه وته ثاني کوم خاصي ټولړي په نو ټولړي پته پس دوه حرف ازياد کیس باه ماوله په حرف په یو کیسه ډیر اغله اول تا کې نو اول په شي ثاني ټول مطابق وواز را دا دوه مثال کړو راوړ په ثاني کوم خاصي ټولړي یې په نو ټولړي پتونا ټولړي په او ټولړي پتون ټول <سؤال> سره په پراتي مزيدو وړاندې. ورته خلاصې موږ پوغوې شو چې سم دي. خلاصې مزيدې د دیپلماسي کې د نړیوالو غړو کې څو نه. دا حرف لري. موږ ویلي چې مجرادو مزيدو د څنګه په دیپلماسي سره پیژل. اول دې هکې کثري حرفو مجراد، پدې تر حروف د صلاحی مسجد په قسمه با هم دیوسته صلاح دي چې هغه به هم دیوسته په هم دیوسته دا باندې چې لغې په سر کې شي چې لغري هغه دا باندې دغه په صبحونه راځي او به هغه دیوسته په صبحونه او یو ما ګربای په دي او دغه په دي چې اول دا په صلاحی مسجد په بین ابا مفعول دی علامت به فعالیت <سؤال> چيلي پرخه همدا پريلا او ګل <سؤال> همدا پرکيچا کې څه څه په دې صداي ولا څه څه په دلته دا په كلام باندې دا بي څه فعالیت <سؤال> دي او د دې د تر کې دي علي کرمو په معنا د عزت په تور سره اعظم جملو کراما هو سكن ولوقي وي او عزت او او امر له منو اکبر وتيا او لا څه بكرة بكرة او دغه راځي نو کلیمو شي باید چې وګورمو د دې چې را بيست او الان تاسو ورزکمو په نو وحید څه تللی اولہ معرکہ خانی تھا کہ نہ عمل ہے یوں کہ ایمان والا قائدہ کہ حرکت موافق ہوتا صرف بدر کا خدا تقاضا کے فارن صداوی محنگا دا اول حرکت موافق پار پیدا سی بولے قابل بنو تیگا اسی سے 벗 نہیں پہنچے کو وقت پہ وہ پہنچے لقد جاء mindrik أح hurدي سيارتها عند buckذر كرة النساء عند من ما يتلك أحفت من خطابة الخط Summit من أهم أحفت بنفس أحفت من خطاب tego الخطاب 敲فنا في اجتماعية هذا أنproblemع عندما يتلك أحفت شيذف وحداثك على أن أحفت من خطابة الخطاب بعدذ ما يحفت د καιral tick كلوقع من وجميع الأمر لكذا forever دا څو کلمې چې کله موږ ته عامه موداري کې شي څه؟ هاغه، هغه همزه کتي یې په څه ډول <سؤال> اړه؟ هغه همزه کتي یې په څه ډول سره اړه لري چې څنګه پخو؟ واخره تواجهنه هغه ترې شي چې سره ده، اګریم کې نه دي. فاګریم کې د وقته تواجهنه نوی عربي ژبه، فاګریم هر بي جديد تركي ملي توقير دي ازباب ونر 1370 ورته اكرمو موته کي جن موته کي مو مو مو دافات کي اكرمو د قلمو کي بنا دي اشاره دي د اكرمو ماجن راغله دا يا هر حروف کي نه فالسواعد وتكلم هو عظم صدر كيدهم سبعهم حمدا وهم جوزيرهم دي وان مستقرهم مستقرهم في دار دي هذا ثانيا نريد وجهاء القبائل العشائر حمدا خلاف القياس هذا كذا خلاف القياس هو الولد سبع قياس لا تقاتك حساب 50 ضرب 3 وهو 150 وادر با کی تیرا او پروشه کو دې نه کاه را تا روزان لیل با دې نه صبر تما او چینم کا ايديو اپ کی مو تو اپ کی مو اپ کی مفحمت مو دې د دې تو کو کو مو کو مو اپ کی ماست کو مؤخره دې یم یات دې د کفر دا لا ذي واجب لن يكرم لن يكرم لن سوف ما لن سوف ما لن سوف ما دابا سپیو کریمو سوف کریمو کریمو نو له نه شه په دغه شخص ته څه په تو نو له کریمه چې ټول څو څو کریمه راځي چې له کده دې دې ورکشام دې دبر څه نه ده لا ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਿੰਦੇ ਹਨ ਦਾ ਸਾਹਰ ਮੁਦਾਰਾ ਦਾ ਹਦ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਹਰਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ او علامه دوخ پوس ਹਰਕਤ ਚ ਦਲੇ ਇਫਰਾ علامه دوخ پوس ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ اکریمی دکاته اکریمو کرا اتاکټیو هم خپلوا خپلغو اکریمی اکریما یی ضرورت شی او علامت ورک کوي چې حرکت له درېښته واه او څو کتنونه راځي د علامت ورک په څحو د نړیوالو غوښتنې دغه علامه دوپس کوزین څنګه راونه د دې لپاره یو څه کاري وسه کومه ده او مرګي مو دي چې کلهه علامه د مليو او د خلاف لوعام اقتصادي کله دې راځي چې او وسیې وي اجازه حق کې چې تا کا پکې یا دغه حقيقت تعیداله چې هغه کته په درځ کې او کما بعد د نو مشارې شاوڅې کې مثال دغه داخل تر شېلو په او همزه کډيان په ووا کړو دغه ترشیکي کنه ماواد همزه اصله چې ماواد نو نصرہ واخلا نصرہ دا پات کی کی شو تین تصاراو بدا دا خاراو په مقاله دا او فكرنا حقيقه في القديد هذا اذا فكرت حسابي او ما اسمه هذه دينتي السمره هم عندي فكريتي جو هذا دبابي يا اخي دباب فلد الجمع لك أسحاب، أشراب، أعلاق، داهم دخل في يدك. بل أنهولو بيشنا على إبراديل، إسماعيل، إسحاب، داهم دخل في يدك. بل هم زدبنا جاء غام، حروف مضمية وكية، أسماء مضمية وكي يا ظنانة مذكب، هذا كتبت منها داهم، د وی والا <سؤال> قانون د قانون په ټوله اړخو په سمېت معنی په قانون نه دی هر هم د ځای د ورکې شواد هر عام د ځای د ورکې شواد کلام د ځانته به تالي یا په دا وضعیت یا په دا خپل حکم ووځي چې حکمدارو دې اوس د دې کلام د نظر کې حمد حمد و حق حظیم ا فکر د امي په عالي عدالت دي له همدغه ديلي همدغه د پخې اته خدمت هاي همدغه د پخې پال او د واحد محکمې مو د تنظیم او د جمع او د عالم او د بناد د په تجربه دي ښه او ماي و ما شو عايش موزل ما ما شو دي نه کړه همدغه چې دی استاد او په چې قانون د تمادي ترخې وایې خانوم زمو قانون هم دا نه پتي شه عضو باندې او مكتب د یا دا حرکت دا عین او مضارع باندې دا تی مفارقه ده د مضارع دا عین نه عین نه بلکې دا حرکت زمي ور کوه که حرکت چا ور کوه نو دې لپاره آسان حل د دامي کلمه عربی چې په ماضی کې شروعږي په مضارع کې نه درپدې صورتي علامته ګزارې په ګزارې کې راغله حساب د څنګه لکه ګور بیا څلور غو پام نکدا څلور غو پرستی وی او کدا څلور غو پچې ته څلور په هر پکې ځې اټلي مثار زنګې لکه ته راځه واصله ما دي کې څلور غو پرې ګزارې کې علامته ګزارې موضوع راځي چې براځي ګزارې یو داربا گزارشی شهرت شهرت گزاري بورادي دارفا مشادي بورادي او چې په او چیز تخرا جکی. نو آلک <سؤال> اشپک دی. مدارید دی کش را دی. قانون ده ماضی شرحرکی و علا قانون ده خانون ده خوب دی. مدلب و مقدت ده خانون داده. هر باقی ماضی و شرحرکی باشد. هر احباقی ماضی دی دی سنور حرفی. نوکو معلومه که روپیت دیر تحرکت و اکوان تزمیسی که علاک وارکیت ور خپلې ممبر د اسلامي جمهوریت د تصفیه د تصنیف او ضمانه د وړاندو لور راوړل شوړي ګردان نذیرتی هر خپل استر کې په تصنیف باندې خو ټولې د کله هر حروفه سمادي ته څلور غروفي معلومات اند درکشي د لغو یوسا ریکو دا پاتل کې یوسا ریکو یوسا ریکو یوسا ریکو یوسا ریکو دا پاتل کې تر راغو کې چې واه دا راغو نو چې تر معلوماته عقاب یاست سمستر ورته او تا ما اوپا باندې سمایه را بهداري پرانش کې شي څو څو څو نه لږ نشیب لا څو څو دا هم څو څو نه پاتې کې څو څو نه څو څو لږې د مې تہاتو خو ما په تاسو ته کوم دی وښيله چې ضرورت راغلی دا چې هغه په کوم علامت هو څه څه حرکت راوي او دا څه آرامد او څه حرکت کوي چېږي او څه څه د نړۍ سره راوي وروګو چې روکي او علامت چې نن سره دا یې چې د بیا او موجودي مظاربه معنا با یعتی گردش د یو پروا هل دار ولی دار کو مضاربه علامت لیفاع کیږي زیاد دالی کړو صفات لري نه دار ولی دار مضاربه وتن وزیر ولی دار مضاربه اوه مزاره الامر المضارب و انه لا تزارب ظرف میو دت تزارب کو تزارب او زارکی ما دي چار هرکی ولا دا پاتل کیږي نو زار کو تزارب او زار ولا پاتل کیزار یا علامه هر دغه روته سر کی راوست او ما قبل اخر 15 ورځو زمي اعرابيان پاتې تجارتي نه یزارې ګوزارې ګوزارې ګوزارې له یزارې نن تزارې له مزارې له پاتې ګوزارې ګوزارې ګوزارې له نه شي وخت په داخلي تا 50% اوږي پدې باندې دا خامخانه په خوله باندې او ګذرنه څخه ایما مسره